Am kasibar Nadina, apakah orang-orang yang ya malu apakah orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, mereka menyangka ayat-punah bi bisa lepas dari aldaq kami, sa ama yang je sangat jelek keputusan mereka tidak ada orang yang bisa lepas dari azab Allah Subhanahu wa taala maka hayarjul liqa Allah barang siapa yang dia berharap pertemuannya dengan Allah ini pertemuan yang diridhoi oleh Allah pertemuan yang dia Penuh dengan kenikmatan melihat wajah Allah fa inna ajalallahi laa apanglah ah. sungguhnya pertemuan dengan Allah itu pasti akan datang sehingga seorang hendaknya dia bersabar sampai dia mendapatkan kenikmatan tersebut dengan istiqamah di atas agung Allah Subhanahu wa huwa as 'alim dan dia tat yang mendengar hati mahu ma melihat apa mengetahui wa man jaahada barang siapa yang dia berjihad mujahadah bersungguh-sungguh dalam menempuh seluruh jalan Allah Subhanahu wa ta'ala fa inna man nafsi maka hasil kesungguhannya itu kembalinya keuntungannya kepada dirinya sendiri tidak ada orang lain yang diuntungkan yang diuntungkan adalah Allah tidak mengambil keuntungan dari perbuatan dia yang diuntungkan dia di sendiri karena dengan begitu dia akan mendapatkan balasan yang banyak dari Allah Subhanahu Wataala in allah lauqaniun anil alami sesungguhnya Allah benar-benar tidak membutuhkan para makhluknya seluruh alam Allah makaya tidak membutuhkan apapun dari kalangan para makhluk sehingga ketakwaan dan kekafiran para hamba itu tidak berpengaruh pada kekuasaan pada kerajaan Allah s.w.t walladina amanu wa amilu sulihat Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, la nu anhum sayiatihim. Benar-benar keburukan-keburukan mereka akan kami tutup, akan kami ampunkan. Wa lanajziannahum dan benar-benar akan kami balas dari setiap kebaikan mereka. Ahsanallahikan uliak malun dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Pembalasan Allah 10 sampai 700 kali lipat sampai lipatan yang tidak terhingga. Wabushainal insana dan telah kami wasiatkan kepada manusia bivalidayi untuk memperlakukan kedua orang tuanya husna dengan cara yang baik diwasiat birrul walidain wa in jahadaka bahkan seandainya kedua orang tua itu bersungguh-sungguh memaksa litushrika bi agar si anak itu menyekutukan Allah menyekutukan denganku Agar kamu menyekutukan Aku, malaysala kabi ilmun yang kamu tidak punya ilmunya, fala tuhihuma maka jangan taati. Karena perintahnya adalah perintah untuk bermaksiat kepada Allah itu menyekutukan Allah dan itu adalah haknya Allah maka jangan taati akan tapi sekalipun demikian tidak memutuskan berbuat baik kepada orang tua maka dalam surat Luqman wasahibhumafil dunya ma'rufa di dunia tetaplah anda bergaul dengan cara yang baik ilayya marjiukum fa unabiukum bima kuntum ta'malun ta kepada kepada kull kalian akan dikembalikan Wahai Nabi, ujung akan aku beritahukan kepada kalian bimakun temtak malun terhadap perbuatan yang kalian lakukan. Walladina amanu, wamilus salihat orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lalu dakhilan akan kan masukkan mereka itu fi salihin dalam kelompok atau dalam Uh, rombongan orang-orang yang Salih Dari kalangan para nabi Dari kalangan para pendulu yang salih Allah masukkan jannah bersama dengan mereka Wa minal nas Sebagian manusia Ma yakulu Aman na billah Ada orang yang mereka Mengatakan kami beriman kepada Allah Fa iza Uziya fillah akan tapi ketika diuji, disakiti, dia diganggu gara-gara beriman kepada Allah, orang ini tidak bersabar. Jā alafid natanasi kaadabillah. Dia menjadikan ujian manusia itu seperti adab Allah, sehingga dia tidak bersabar dengan gangguan manusia. Maka dia pun mundur teratur Dari keimanannya Atau dari agamanya Gak kuat menanggung Caci makian, gangguan manusia Walain ja'ana surumi robbika Tapi kalau Yang datang itu pertolongan Allah Artinya pertolongan Allah datang Sehingga kaum muslimin mendapatkan pertolongan Allah Layakulunna mereka ini akan mengatakan Innaqun nama aku. Semuanya kami bersama dengan kalian. Ini adalah sikapnya rara munafik yang hanya mencari untungnya dalam beragama. Maka tidak ada kemunafikan di saat masa makiyah. Kenapa ya kawan? Tidak ada kemunafikan waktu makiyah. Sampai nanti dakwah di Mekah. Kenapa? Ya karena enggak ada yang diharapkan untung dunianya ketika di Mekah apa yang diharapkan malah dia siapnya itu selalu menghadang gangguan manusia disiksa dicaci maki diumpat diboikot segala macam maka kemunafikan itu adanya di Madinah dalam rangka untuk dia menyelamatkan aset-aset dunianya Awa laisallahu biaklamu bima fi suduril alamin Apakah Allah tidak tahu bukankah Allah itu lebih tahu terhadap apa yang ada di dada manusia Wal ya'lamunallahu benar amanu benar-benar Allah akan mengetahui orang yang mereka beriman Wal ya'lamunnal dan benar-benar Allah akan mengetahui orang-orang munafik Antara Mukmin dan Munafik Allah akan tahu dengan berbagai macam ujian-ujian di jalan Allah. Wakalaladina kafiru berkata orang-orang kafir lilladina amanu terhadap orang-orang Mukmin apa perkataan orang kafir, ikhwan pada kaum Mukminin itabi usabilana ikutilah jalan kami. Ikutilah cara berpolitik kami Ikutilah cara berokonomi kami Ikutilah cara budaya kami Ikutilah segala macam Semuanya pokoknya ditawarkan untuk diikuti Segala jalan orang kafir itu Sehingga Sama antara mukmin dengan kafir Dibuat sama Sebagaimana Allah katakan Waktu Lautut hinu mereka sangat ingin sekali kalau kalian itu condong kepada mereka Dan mereka sangat ingin sekali kalau kalian itu kafir sebagaimana mereka Fata kuno, nasawa, sehingga kalian dengan mereka sama Itu yang menjadi keinginan mereka begitu, sehingga semuanya ditawarkan Cara berpolitik, cara berekonomi, cara bergaul, semuanya pokoknya biar sama dengan mereka Maka paling bencinya orang kafir itu kalau orang Muslim betul-betul kencang dengan agamanya, belajarnya, mengamalkannya itu kencang, maka mereka paling bencinya di situ. Walanah mil wal walanah mil Bahkan mereka katakan, udahlah tak tanggung dosa kalian tak tanggung kalau mau ikut kami jalan kami. Wa ma'hum bihamilina min khatayat um min shayit kata Allah. Sama sekali mereka tidak akan mungkin mau menanggung dosa-dosa sedikit pun kesal-salahan mereka sedikit pun tiap orang itu sudah kaboten gendong dosanya sendiri-sendiri kalau bisa bahkan mau gibelokan dosanya untuk orang lain mengorbankan orang lain. Apalagi menanggung dosanya mereka tidak akan seperti itu maka kata Allah Innaum laka mereka itu dusta saja dengan ucam seperti itu Walayyamilunna afkala benar-benar mereka itu akan menanggung dosa mereka sendiri Waafkala maafkalihim dan akan menanggung pula dosanya orang yang mereka ajak sesat bersamanya sehingga dosanya bertumpuk-tumpuk wala yasalunna yaumal qiyamati dan benar-benar akan ditanya mereka itu di kiamat kelak am makanu tentang apa yang mereka ada-adakan dari perkara-perkara syirik, bid'ah atau kufur semuanya yang dia-adakan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala arsalna nuhan ila qaumihi dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, falabi shafiim alfasanatin Maka Nuh tinggal di tengah-tengah mereka itu selama seribu tahun, ilham sinaman kecuali lima puluh. Berarti berapa, ya, kawan? Sembilan ratus lima puluh. Faahadahumutufan, kaumnya Nuh kami azab mereka dengan tufan, banjir hujan deras dari atas mancur dari bawah sehingga mereka betul-betul tenggelam kenoleh Allah dengan air banjir tersebut wa zalimun dalam keadaan mereka itu zalim fa anjayna nu kami selamatkan nuh washab wa asafinah dan para penumpang kapal orang-orang mukmin yang mau mengikuti nuh Wa ja'alna ayatan lil alamin dan kami jadikan kisah Nuh ini adalah tanda kekuasaan Allah bagi seluruh makhluk. Wa Ibrahim dan Nabi Ibrahim iqala li qaumihi ketika Ibrahim mengatakan pada kaumnya "Ubudullaha wattaquh" sembahlah Allah itu ibadah taufik dan bertakwalah kalian kepada Allah. <tik> <gallat> Dari kum kayurullah kum inkuntum taklamun itu lebih baik bagi kalian kalau kalian kalau kalian tahu takwaan dan ketatan semuanya lebih baik dimanikan uh, ini kalau mereka tahu akibat akhirnya. Inna ma taqbu min dunillah. Sesungguhnya semua yang kalian sembah Selain Allah itu Apakah itu Patung Apa itu sesembah-sembahan Macam-macam yang mereka sembah Termasuk ideologi-ideologi yang mereka Jadikan Ini sesembahan Diperjuangkan totalitas Itu semuanya apa al adalah berhala Semua yang disembah selain Allah Itu namanya berhala entah malaikat, entah nabi, entah wali, entah pemikiran-pemikiran manusia, jin, semuanya adalah masuk dalam kelompok berhala. Yang disembah itu namanya berhala. Wa ta'luquna ifkan dan kalian tuannya mengadakan-adakan saja. Sehingga mereka mengadakan sendiri, sesembahan mereka mereka daadakan sendiri. dengan tipuan setan. Pikirannya Manusia mengeluarkan pikiran Dirumuskan Lalu disembah sendiri Perjuangkan mati-matian Masya Allah Innal ladhina ta'buduna min dunillah Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyembah selain Allah itu Layam likuna lakum risqan Tidak memiliki apapun untuk kalian dari rezeki Sehingga mereka enggak punya apa-apa bagaimana mereka disembah orang menyembah itu Pengen minta macam-macam kalau yang diminta itu enggak punya apa-apa terus apa yang diharapkan fatagu <tuhu> indallahi rizqan maka mintalah rezeki kepada Allah karena Allah pemilik rezeki carilah rezeki itu di sisi Allah karena Allah yang pemilik rezeki Allah ar-rasid wa buduhu dan kalian tahu Allah itu Ar-Razib, pemilik rububiah Secara umum, maka sembahlah Allah, sehingga Allah Sembahnya hakkan Allah pemilik rububiah Adapun yang Tidak memiliki rububiah, maka Tidak berhak untuk disembah Wasyukurlah dan Bersyukurlah kepada Allah Terhadap segala nikmat yang diterima Dari Allah Hanya kepada Allah Kalian akan dikembalikan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 dan tidak lain kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan risalah dengan sejelas-jelasnya, menyampaikan risalah, menerangkan. <tuh> <tuh> Awalam yaro, kaifa yubiul Allahul Khalqah. Ia ini Allah mengingatkan kepada mereka tanah umat yang terdahulu. Artinya akibat akhir orang yang mendustakan itu sama. Kalau kalian mendustakan, kalau kalian mendustakan umat terdahulu mereka mendustakan dan diatap oleh Allah S.W.T artinya perhatikan kalau kalian mendustakan rasul perhatikan nasib yang sama akan menimpa yaitu dihancurkannya oleh Allah orang-orang mereka mendustakan rasul awalam yarau apakah mereka tidak memperhatikan tidak melihat kaifa yabdiu Allahul khalqa bagaimana Allah mengawali penciptaan summay yuitu lalu Allah mengembalikan ciptaan itu Allah ciptakan kali pertama Allah Hidupkan, Allah matikan Allah lagi, hidupkan lagi Inna dhalika alallahi yasir Seperti itu bagi Allah sangat gampang Tidak ada yang sulit Karena logika orang-orang musyrikin Dia mengingkari Ya'umul ba'ah Bahkan tulang belulang Yang sudah ratusan tahun itu Diremuk di tangannya Kulang disebulkan ke muka Nabi Apakah tulang belulang yang Sudah remuk-remuk seperti ini Akan dibangkitkan Allah gampang untuk Yang seperti-seperti itu Menciptakan kali pertama tanpa contoh Dan tidak ada sebelumnya bisa Apalagi mengulang pada kali yang kedua Kul siru fil ardi Katakan ya Rasulullah SAW Silahkan Adakan perjalanan di muka bumi Perhatikan Panduru kaifa bada al-halqa perhatikan bagaimana Allah mengawali penciptaan termasuk tumbuhnya tanaman dengan Allah turunkan hujan termasuk dia ya penciptaan manusia sendiri sehingga Allah supaya memerintahkan kita perhatikan penciptaan kita sendiri bagaimana tadinya bukan apa-apa kemudian bertemu kedua air ayah dan ibu kemudian menjadi sebuah Nijanin di rahim kemudian sampai lahir menjadi manusia besar. Bagaimana perhatikan, coba semua bagaimana Allah mengawali penciptaan. Semua Allah yunshi unnas akhirah. Kemudian Allah akan juga menumbuhkan lagi di akhirat kelak. Sehingga tidak ada yang sulit bagi Allah swt. Inna Allah ala kulli sya'ir. Sungguhnya Allah mampu atas segala sesuatu. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan Allah. Semuanya dalam kemampuan Allah. Yuanti bumi yasa Allah akan menghadap orang Allah kendaki dari hamba-hamba yang baulim, wayar hamu menyiasa dan Allah merahmati orang Allah kendaki dari hamba-hamba yang mukmin yang taat, wa ilaihi tu dan hanya kepada Allah kerana akan dikembalikan, pasti akan dikembalikan, akan dikumpulkan menghadap Allah. Wa ma antum bimujizina fil ardi walafis sana. Dan tidaklah kalian itu bisa melemahkan Allah Subhanahu Wataala kekuasaan Allah yang di langit maupun di bumi. Wa malaqumin doinillahi min walijin walanasi. Dan kemudian awamah antum mujizin kalian tidak akan bisa menolak adab Allah yang Allah timpakan, kalian tidak akan bisa melemahkan adab Allah. Kalian akan tidak bisa menang dengan adab Allah dengan kekuasaan Allah yang Allah datangkan. Dan ketika adab Allah telah ditimbakan, wamalaku min donillah min waliin wala nasi. Kalian tidak akan memiliki penolong wali dan penolong selain Allah saja. Semua yang mereka anggap sesembah itu, ketika Allah timbakan adab, tidak ada yang bisa apa-apa. Penolong hanya Allah, wali hanya Allah. Walladina kafarubi ayatillah, waliqaih. Dan orang-orang kafir yang mengingkari Allah dan hari pertemuannya dengan Allah, wulai kaya isu nurahmati. Mereka itulah orang-orang yang putus asa dengan rahmatku. Wa ulai kalauh ada pun dan mereka itulah orang-orang yang akan Allah berikan adab yang sangat pedih. Saya berhenti ya tuan. <tuh> Ajaran kita Dari Kitab Al-Wajiz Fi Aqidati Salafis saleh Kita sampai Pembahasan Al-Asr-Rabi al Al-Asr-Rabi Al-Iman binusul Wa'ad wal-Wa'id Itu Al-Sunnah wal-Jamaah Berkaitan dengan iman kepada Nas-nas Al-Wa'ad Janji-janji dan ancaman-ancaman Bagaimana Akidah lusana lujama'ah Berkaitan dengan masalah Mensikapi nas-nas Yang isinya adalah uh, Janji Dan ancaman Yang anca yang janji itu Berisi khobar-khobar Tentang pahala Tentang janji-janji Allah Tentang kebaikan dan karunia Allah Rahmat Allah Dan seterusnya dan ancaman berkaitan dengan kabar-kabar buruk, azab, ancaman Allah dan semisal dengan itu. Wa min usuli aqidati salafis salaf ahli sunnah wal jamaah. Saya ha? sekarang udah di sepelaknya. Mana? Yang halaman. Oh, dah Satu halaman 28. 1. Oh ya. Qala Nabi sallallahu alaihi Iya. Kita masuk pada Ini perkataan Nabi bahwasanya setelah kita Diajak untuk memahami Tentang sekilas Al-wa'ad wal-wa'id Maka Beliau bawakan Beberapa dalil berkaitan Dengan masalah ini Inna rojula Layak malu amala ahli jannah Fima yabtulin nasi Sesungguhnya ada seorang yang dia beramal dengan amal ahlul jannah fima Dalam dohir pandangan manusia Yang dilihat oleh manusia itu Dia beramal dengan amalannya ahlul jannah min Padahal dia termasuk ahlul nar Wa inna roh jula layak malu amala ahlul nar dan sungguhnya ada orang yang mereka beramal dengan amalannya ahlul nar fima yabdul dalam pandangan manusia wa huwa jannah dan dia termasuk ahlul jannah ya hadis ini juga diperjelas dalam hadis berikutnya inna ahadakum layak lamu layak manubi amali ahlil jannah sungguh ada orang di antara kalian yang dia beramal dengan amalannya ahlul jannah Hatta ma yakunu bainah Wa bainaha illa zira Sampai jarak antara dia dengan surga Tinggal sejengkal. sejenggal Fayusbiku alihil kitab Maka Kitab cara tentang takdir Mendahulunya Fayakmalu bi amali ahli nar Lalu dia beramal dengan amalnya ahli nar Fayadkhuluha Maka dia pun masuk ke dalam neraka Wa inna ahadakum layakmalu bi amali ahli nar dan semuanya ada di antara kalian yang beramal dengan amalannya Ahlul nahl hatta mayaku nubaina wabaina hain la dira hingga jarak antara dia dengan neraka dengan neraka tinggal sejengkal. Fais Fais biko alil kitab kitab cara takdir telah mendaulinya. Fayaq malubi amali Ahlul jannah dia beramal dengan amalannya Ahlul jannah Fayaq kulluham dia pun masuk ke dalam surga. Di antara hadis ini ya kawan, para ulama mengingatkan kepada kita, Kalau orang yang nampaknya dalam pandangan manusia beramal dengan amal ahlul jannah, Lalu di akhir hayatnya beramal dengan amalan ahlul nar, Hingga dengan itu dia menutup amalnya dengan amalan ahlul nar, Dan dia masuk ke neraka, Maka prinsip bahwasanya Allah tidak mendalimi hamba, Allah tidak membalimi hamba dan para ulama terangkan biasanya yang seperti itu terjadi ada kerusakan dalam batin dia sehingga manusia melihatnya itu dia adalah beramal dengan amal jannah sedangkan batin mereka enggak lihat yang lihat batinnya Allah swt kemudian kerusakan itu muncul di akhir hayatnya kemudian antuahir muncul dohirnya di akhir hayatnya sehingga dia beramal dengan amalan ahlul nar dan dia masuk ke dalam neraka. Adapun orang yang mereka nampaknya beramal dengan amal ahlul jannah dan di al-jannah Dia menutup akhir amalnya dengan amalan al-jannah. Apakah dia dengan taubatnya atau dengan yang lainnya? Maka ini adalah bifakulillah Dengan karunia Allah Subhanahu SWT Maka orang tersebut kemudian menutup amalnya dengan amalan urjan Oleh karena itulah para ulama mengingatkan pentingnya Kita memperhatikan tentang amalan hati kita Kondisi hati kita Karena Itu akan memegang peranan penting Perjalanan seluruh amal kita oleh karena itulah Di antara kualitas amal pun Yang menentukan adalah amalan batin Amalan Ini hati kita Sebagai contoh yang telah kita terangkan juga InsyaAllah Ketika Nabi bicara tentang Sahabat dengan amalnya Yang tidak akan pernah bisa dibandingi Atau ditandingi dengan amal Siapapun di kalangan para hamba Allah Sampai hari kiamat Apa kata Nabi La tasubu ashabi Jangan kamu celak para sahabatku Kenapa Law Anna ahadakum Angfaqam Misla uhudin dahaban Ma balagam mudda ahadim Aw nasifam Seandainya di antara kalian Ada yang berinfak dengan Emas sebesar gunung uhud Berapa Tuhan Ikhwan Ya ukur sendirilah Gunung Ehud itu panjangnya Kira-kira 7 kilo Lebarnya sekitar 2 Sampai 3 kilo Tingginya kira-kira 350 meter Itu seandainya Wujudnya emas Di semuanya di jalan Allah Itu tidak akan bisa menyamai infaknya Sahabat yang hanya Gandum Caruan semut atau bahkan Carumut gak bisa nyamai pertanyaannya ada gak sepanjang sejarah gantum itu lebih mahal daripada emas tentu emas akan senantiasa lebih mahal daripada gantum makanan pokok akan tapi infaknya sahabat yang segitu gak bisa dipandingi dengan infaknya yang lainnya walaupun sebesar gunung ehud dalam wujud emas apa yang membedakan ikhwan amal lukulu Maafilkuhul apa yang ada di hati manusia, sehingga kata Islam, puasanya al-amal tatafaluni. Amal itu bertingkat-tingkat keutamanya bima tafaluni maafilkuhul sesuai dengan anu, ya sesuai dengan bertingkatnya keutamaan apa yang ada dalam hati manusia, sehingga kondisi hati itu sangat menentukan sekali kualitas amal. Maka kata Nabi juga Ada orang selesai sholat Dua orang selesai sholat Sama-sama sholat Tetapi pahala yang didapatnya itu Baina samai wal ardi Atau baina masyid wal makhrib Jaraknya seperti antara yini, Timur dan barat Jauh, dua orang ini sholatnya sama Di tempat yang sama Barisan yang sama Selesai sholat yini, Pahalanya antara keduanya beda jauh Bagi kan timur dan barat apa membedakan ikhwan mafil qulu apa yang ada dalam hati manusia termasuk orang yang mereka berakhir yang amal ahlun maka di antara tanda ada kerusakan dalam hati dia kemudian walakin yashhaduna liman mata ala alislam bidhahiri islamihi minal mu'minin wal muttaqin alal umum Biannau min ahli jannah InsyaAllah Akan tapi Ahlu sudah memperasmaksikan Barang siapa yang dia mati Di atas Islam Dengan dohir keislamannya Dari kalangan kaum uminin Dan mutaqin Secara umum Barang siapa yang dia mati di atas Islam Maka dia adalah Min ahli jannah InsyaAllah demikian itu itu adalah akidah umum Tentang setiap orang yang mati di atas Islam dia ada al-jannah Walaupun Masuk jannah itu Ada yang langsung Ada yang harus diadab dulu di neraka Tapi Islamnya Tauhidnya akan Mengentaskan dia dari neraka Dari kekalnya neraka Dia akan masukkan ke surga Itu adalah asib akhirnya Dan Akhirnya seperti itu Sebagaimana ayat yang Allah katakan wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat annalahum jannatin tajri anhar Sambetkan kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh Bahawa bagi mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Orang-orang yang bertakwa itu di surga-surga dan sungai-sungai fimak -sungai, ati sidkin di emakat itu tempat duduk kejujuran inda malikin muqtadir di sisi yaitu Allah pemilik dan yang menentukan segala sesuatunya. Nabi mengatakan manma tawwawayaklamu an naulah ilah ilallah dakalal jannah barang sampian yang, yang mati. Dalam keadaan dia tahu bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah maka dia akan masuk surga wa yashhaduna kufar dan halu surga juga mempersaksikan Bahawa orang-orang kafir wal musyriki dan orang-orang musyrik wal munafiqin dan orang-orang munafik itu min ahli nar termasuk ahli nar kalau dia mati dalam keadaan seperti ini yakin Ahlus Sunnah bahwa mereka adalah ahlun nar. Au man yatinu bi Islam. Atau orang yang mereka beragama bukan dengan agama Islam. Fawamul hidun finna mukhallitun finnar maka dia mukhallit finnar, kekal di dalam neraka. In ma ta kalau dia matinya seperti itu Aul man mata ala sirkidah kalan narkotan atau orang yang mati di atas kesidikan itu pasti dia masuk neraka tanpa ada keraguan. Aul man al harol kufral atbar hoki mali atau orang yang mereka menampakkan kekafiran yang besar dihukumi dengan perbuatan itu wa umilam muamalah kufar dan dia di muamali dengan muamalah kufar. Sebagaimana Allah katakan wa mayyaftaki ghairal islami dina falayuqbala minhu wa, wa akhirati minal khasirin Barang siapa yang dia mencari agama selain Islam maka dia tidak akan diterima agamanya, amalnya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi waladzina kafaru wakadzu bi ayatina ulaika ashabun nar hum orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah orang-orang yang akan menghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya dan demikianlah firman Allah inalladzina kafaru min alil kitabi wal musyrikin finari jannam khalidina fiha ula'ikahum syarrul bariyah sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir dari kalangan alul kitab atau musyrik mereka berada di neraka kekal di dalamnya mereka itulah orang-orang yang dikatakan Allah syarrul bariyah, sejelat-jelat makhluk Innal munafikina fid tarikal asfal minal nar Orang-orang munafik itu dikerahnya Pada di neraka Wa ahlu sunnah wal jama'ah yashaduna lil asrah Al mubashara Bil jannah Ahlu sunnah wal jama'ah juga menyempat saksikan Sepuluh orang yang disampaikan Kabar gembira di jannah Maka ahlu sunnah meyakini sebagaimana yang disampaikan Nabi Sepuluh orang itu dengan ta'in Di ta'in Nabi ahlu jannah yang di sini tadi halusan persaksian setiap orang yang mereka mukmin muslim sampai matinya dia memiliki Islam maka dia anjur jannah walaupun dia harus diadab dulu di jahanam karena dia memiliki berbagai macam dosa dan maksiat itu adalah persaksian umum setiap mukmin muslim seperti itu tetapi berbeda kalau kemudian mentakyin Bahwa tetangga Antum Dohirnya adalah dia Muslim Dan Antum bilang dia adalah Ahlul Jannah Gak bisa Gak bisa Kita yakin Seyakin-yakinya Bahwa kalau orang itu Islam Muslim, mukmin, Ahlul Jannah Tapi ketika menunjuk hidung Seorang itu Ahlul Jannah Dengan dohir matinya dia telah seorang Muslim Maka gak bisa karena urusan hati dia kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu kita hanya mengkumi zahirnya. Zahirnya dia muslim, kita mau amali sebagai seorang muslim. Kemudian hatinya kita serahkan kepada Allah. Kita yakin 100% muslim mukmin ahlul jannah. Tapi masalahnya itu letaknya di hatinya. Kita enggak tahu maka hatinya kita serahkan kepada Allah. Kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan dia termasuk al-Jannah dengan zahirnya dia sebagai seorang muslim. Kecuali dengan nas. Dengan nas fulan al-Jannah, maka kita yakin pula fulan al-Jannah. Fulan ahlun nar, kita yakin pula fulan ahlun nar. Enggak boleh ada keraguan. Ragu maka dia kafir. Ragu tentang itu dia kafir. Membunyai pembatal Islam adalah dia lam yukafir la yumkafiril musyriki tidak mengkafirkan orang musyrik atau yasuqqu fi atau ragu dengan kekafirannya atau au sahah madzhabu atau membenarkan mazhabnya ragu kekafiran mereka kafir Keyakinan yang mengeluarkan dari islam karena allah telah mengkafirkan mereka ahlul kitab orang musyrik dia kafir dan ahlun nar itu keyakinan yang tidak boleh dirubah Kemudian Beliau katakan selanjutnya Kama syahidalahum an-nabiyyuh Sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana Nabi yang telah mempersaksikan tentang Sepuluh orang yang ahlul jannah tersebut Wa qullu man syahidalahun nabiyyuh Sallallahu alaihi wasallam bil jannah Syahidu laubiha Dan setiap yang Nabi Persaksikan sebagai ahlul jannah Ahlul sunnah mempersaksikan Pula mereka ahlul jannah Maka orang yang mereka menyelesa Apa yang dipersajikan Nabi Maka mereka juga kufur. Nabi katakan Abu Bakar Ahlul Jannah Dia bilang Abu Bakar Ahlul Nar Maka dia kafir Keyakinan dia keyakinan kafir Dia berarti mengingkari Apa yang dikatakan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan Abu Bakr fil janna Umar fil janna Utsman fil janna Ali fil janna Talha fil janna dan Zubair fil janna dan Abdurrahman Ibnu Auf fil janna dan Sa'ad bin Abi Waqqas fil janna Sa'ad bin Said fil janna Abu Ubaidah Ibnu Jarrah fil janna orangnya mengatakan salah satu di antara 10 ini ahlun nar dia kafir dia mengingkari terang-terangan apa yang dikatakan dengan nas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam qat sahabat laki-laki كثير من الصحابه syaha ashadatu bil jannah dan sungguh banyak yang lainnya lagi yang nabi persaksikan sebagai ahlul jannah seperti Uqasy bin al ketika nabi berbicara masalah ini 70 orang yang ya ribu dari kalangan umat ini yang mereka itu masuk surga tanpa hisab lalu qasa bilang Ya Rasulullah doakan aku Di antara mereka Maka Nabi doakan ukasah termasuk Alul Jannah termasuk mereka yang Tanpa khisab dan tanpa adab Sehingga ukasah Dipersaksikan Nabi Dan kita wajib juga mempersaksikan demikian Abdullah bin Salam Juga demikian Seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam al-a bin al-yasir keluarga yasir amar bin yasir yasir keluarga ayahnya amar ibunya bilal bin robah bilal ja'far bin abdul talib wa umar ibunya ini wa amru ibnu Thabit zaid bin harithah abdullah bin rawahah fatimah putrinya nabi Khutijah bintu Huwailid, suami istrinya Nabi Aisyah, Sofia, Hafsah dan semua istri-istri Nabi semuanya lujanah. Maka mengatakan Aisyah kafir maka dia kafir. Orang mengatakan Aisyah adalah ahlun nar kafir ada dia ada kafir. Wa kayruhum kafir dan yang lainnya sangat banyak yang disebutkan oleh Nabi dengan kain. Wa amma manjaatin nusus. Biar Nahomin ahlin nar, fanas hatulahum bidali, dan demikian juga nas-nas yang datang yang menunjukkan orang itu ahlu nar kita pun mempersaksikan si fulan ahlu nar. Main homes seperti contohnya Abu Lahab, Abdul Uzza, ibnu Abdul Motalib, Itabul Lahab, Itul Abdul Uzza gelarnya dia adalah ini anaknya Abdul Motalib, pamannya Nabi wa umraatuhu dan istrinya mulahab ummu jamil ini Umu jamil arwa Bintu harab dia adalah ahlun nar dan yang selain keduanya mimman sabata fi haqqihim dari yang telah diperjelas oleh nabi atau disebutkan allah ahlun nar fir'aun ahlun nar Orang yang fail on, bahkan surganya paling tinggi maka keyakinan kafir yang demikian dia menentang Allah Swt. Wahalul Sunnah wal Jamaah. Alusunah wal Jamaah, la yuzzimuna li ahadir min ahli al qiblah bijanah walanar kainan mengkarn. Alusunah tidak menjasangkan seorang pun dari kalangan al qiblah dengan surga. Om bahannya. Gus Fulan Ahlul Jannah Oh tidak bisa Walaupun dohirnya wali tingkat tinggi Tidak bisa Tidak ada Nas Tidak ada Nas Karena yang tahu dohirnya si Fulan adalah Allah SWT Demikian juga kita lihat Ada orang yang teorinya Muslim Kemudian melakukan per perbuatan Yang Masya Allah usaha, usaha semuanya Fulan Ahlul Nar Oh tidak bisa enggak bisa Kita tidak boleh merasakan si Fulan Ahlul Nar Kecuali ada Nas khusus maka juga termasuk umamanya kita kita uh, lihat ada orang di dunia suka mabuk-mabuk, kemudian kita bilang, sekarang si Hulan dikubur, sedang diadab oleh malaikat. dari mana tuan tahu, dari mana tuan tahu, tidak boleh yang tahu persis Allah, boleh jadi Allah mengampunkan, dia punya semua diampunkan Allah, boleh jadi sesuatu yang tidak jelas, kita yang tidak diberitakan dengan nasi yang jelas, tidak boleh kita memastikannya kalau umum boleh, mutlak Setiap mukmin muslim, ahlul jannah Wajib, ini wajib keyakinan Setiap kafir, ahlul nal Dan ketika kita mengatakan Si fulan, ahlul jannah Memang dia muslim Tetapi, itu lahir yang kita lihat Ada berhakikatnya, kita kembalikan Kecuali kalau kemudian Allah yang persatakan dengan person Atau dengan nama tertentu Baru kita juga Meyakini dengan nama tertentu tersebut kalau tidak, kita tidak boleh juga mentahin secara person Illa man juzimalahu Rasulullah sallam atau illa man e, jazimalahu Rasulullah sallam kecuali yang dijasemkan Nabi yang dipastikan Nabi dia adalah ahlunna, ahlul jannah atau ahlul nar walakin iwakaluna amrohum ilallah akhirnya tapi perkaranya orang itu diserahkan kepada Allah sehujudnya Wajar junalil muhsin dan mereka berharap, alusna berharap bagi orang yang berbuat baik dia ahlu jannah, wayah kafun yang alamusi dan dikhawatirkan orang berbuat jelek itu dia menjadi ahlu nar. Tapi kita nggak bisa memastikan tentang sikulan ahlu nar, sikulan ahlu jannah. Kalau umum boleh, setiap mukmin Muslim ahlu jannah. Tapi kalau sikulan kita pastikan ahlu jannah tidak bisa. Kita kembalikan usahanya kepada Allah SWT, kita paling maksimal mendoakan mudah-mudahan dia si fulan ahli jannah dengan doa dia sebagai seorang muslim. Wa ya taqiduna bi anna al jannah la ta la hadin la tajibul hadin wa in kana amalu hasanan illa ayyataqammadahu Allahu bi fadlihi fa khuluha bi rahmatihi asawaja. Dan alus sudah meyakini Bahwa surga itu Tidak ada Seorang pun yang mewajibkan Masuk surga Betapapun amalnya luar biasa Kata Nabi apa ya kawan Ini Lebih kemana dalam hadis yang kita baca Kecuali orang yang mereka Dicurahkan rahmat dan keutamaan dari Allah Maka dia masuk surga dengan Rahmat dan keutamaan Allah Soja Allah katakan walaulah fatulillah alikum warahmatu saninya bukan karena karunia dan rahmat Allah para kalian mazal kami kumin ahadin abaden tidak ada di antara kalian yang bisa suci akan tenggelam dalam kekotoran hidup kalau bukan karena rahmat utama Allah setiap kita tidak akan bisa terhindar dari dosa dan berbagai macam kerusakan. Walah Allah Yusakimayya Shah akan tapi Allah membersihkan orang Allah kendaki Wallahu samiun alim dan Allah memerdengar lagi memerlihat, memaham mengetahui. Nabi katakan, Nabi saw mengatakan mamin ahadin tidak ada seorang pun yudhiluhu amalul jannah yang amalnya masukkan dia ke surga. Fakihilah wala anta dikatakan termasukan anda ya Rasulullah wala anak termasuk saya. Ilah etahom madaniyallahu. Ilah etahom madani. Ilah etahom madani Robbi birahmatin. Kecuali Allah Robku mencurahkanku dengan rahmatnya. Artinya masuk surganya kita bukan dengan dengan amal kita. Dengan apa, ikhwan? Ya, dengan rahmatullah dan fatulullah. Lalu bagaimana dengan semua nas yang bicara tentang masalah amal? Dengan masalah masalah amal, ya Allah katakan jaza an bimakanu ya'malun. Itulah surga yang mereka tempati itu adalah hasil amal yang dulu mereka lakukan. Kulu wasrabu hani'an bimashrabtum fil khalia. Silakan sekarang kalian makan dan minum sepuasnya dengan senyamannya disebabkan karena amal-amal kalian telah berlalu. Nabi katakan aqhalal jannata ala makarimal amali. Dia dimasukkan ke surga dengan sebab atau dia masuk dia masuk ke surga sesuai dengan kadar amal yang dia lakukan Ayat dan hadis ini dengan hadis ini bagaimana ikhwan? Tadi Allah bicara tentang amal-amal amal-amal dia masuk surga dengan amalnya tadi. Kemudian hadis ini tidak ada seorang pun yang dengan amalnya dia masuk ke surga. Tidak ada saat tidak ada suara tidak Tidak seorang pun yang amalnya Memasukkan ke surga Bagaimana ya kawan? Bagaimana? Amal itu mendatangkan rahmat Amal mendatangkan rahmat terus Akhirnya insya Allah Yang diramati masuk surga Ya kawan tibillah Masuknya kita ke surga Dengan karunia dan rahmat Allah Bukan dengan harga amal kita, bukan dengan harga amal kita. Kalau di kalau di kalau diperjelas dalam jual beli amal kita boleh jadi momen kita rupiahkan seribu rupiah. Harganya surga setriliun. Gak ada orang yang amalnya bisa masukkan ke surga. Karena mahalnya harga jana, orang masuk jana itu. Dengan rahmat dan kurnia Allah semata. Tapi amal itu Allah jadikan sebab orang masuk jannah dan Allah jadikan sebagai yang ini ukuran tingkatan jannah akan dia tempati. Allah wajibkan setiap kita beramal yang dengan amal itu menjadi sebab untuk Allah masukkan ke jannah. Tapi masuknya orang ke jannah bi berilah wa bi rahmati oleh karena itu lekwan para ulama katakan. Jadi yani, sesempurna apapun amal anda, jangan anda bertawakal dengan amal. Tawakalnya kepada Allah. Karena masuknya kita ke jannah bukan bukan dengan amal kita, bukan bukan dengan harga amal kita, tapi dengan faadzulullah warahmatu. Maka hati kita tawakalnya kepada Allah, bukan dengan amal. Sebab betapapun istiqamahnya kita, hibatnya kita, sempurnanya iman kita, amal kita, tidak boleh kita tawakal dengan amal. Tawakalnya kepada Allah. Amal kita lakukan yang menjadi sebab Allah akan masukkan kita ke jannah. Sehingga kita mintanya kepada Allah dan menggantungkan hati kita kepada Allah kita akan kita minta jannah. Wa Wa'al sunnah wal jamaah la ya'la yujibuna al-adhab likul iman tawajah ila'il wa'idh Allah alusrah wa jamaah tidak mewajibkan azab bagi setiap orang yang dihadapkan padanya itu ancaman fi ghairi ma yaqtaubil kufr maka kufra selain ya ini selain amalan kekafiran selama dia muslim dia tidak kafir kemudian dia melakukan perbuatan perbuatan yang diancam dengan azab alusunnah tidak eh, tidak mentakin dia mendapatkan azab contohnya umpamanya Allah melaknat pelacur umpamanya pelacur kalau kita katakan pelacur dilaknat Allah benar dan boleh tapi kita katakan ada pelacur kamu melunah kamu melun tidak boleh atau Allah katakan bahwasanya Pelacur diazab Allah dikuburnya dengan cara begini Kemudian kita katakan si Fulana Yang kemarin pekerjaannya PSK Sekarang sedang diazab Allah dengan cara begini Enggak bisa Karena boleh jadi Allah mengampunkan orang tersebut Dengan rahmat Allah atau dengan syafaat Allah swt. Tapi kalau kita katakan dengan mutlak dengan umum boleh Tapi berkaitan dengan orangnya kita tidak mewajibkan Tidak setiap orang yang mereka diancam Allah atau perbuatan yang diancam Allah dengan ancaman itu Dia pasti ditimbangkan itu Kemudian Fakat iya khfirullahulau bima fa'alau min ta'at <tid> Min ta'at Terkadang sebab Terkadang Allah mengampunkan seorang Dengan sebuah perbuatan ketaatan yang mereka lakukan Aw <tid> syafaat Atau dengan syafaat Allah Aw <tid> ta'ubah Atau dengan ta'ubat yang dilakukan au bi masoib atau dengan musibah yang dia terima wa amradin muqaffirah atau dengan penyakit-penyakit yang menggugurkan dosa. Sehingga Allah katakan, "Qul ya ibadial ladzina asrafu 'ala anfusihim." Katakanlah, "Wahai hamba yang melampaui batas, jangan kalian putus asa takna tu min Jangan kalian putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Sungguh Allah" Mengampunkan semua dosa Inna huwal ghafur rahim Semuanya dia Allah dan yang pengampun lagi maaf penyayang Nabi katakan Baina marajulun yang sibitarik Ketika ada seorang yang mereka sedang berjalan di sebuah jalan Wajata ghusna syauqin Dia mendapatkan dahan yang berduri Ala tarik yang ada di jalan Fa akharahu kalau dia singkirkan فَشَكَرَ Allah لَهُ Allah pun mensyukuri perbuatan dia فَغَفَرَ Allah ampunkan dia maka kita tidak tahu kadang orang punya sebab Allah mengampunkan dia yang kita tidak tahu perbuatan itu kalau kita mengatakan bahawa saya yang sifulan kita mengatakan orang melakukan perbuatan begini mal'un, terlaknat dia ahlunnat dia diancam dengan neraka tetapi kita tidak boleh menta'in si fulan yang melakukan perbuatan tersebut dia teradab sekarang ini Karena boleh jadi dia punya sebab diampunkannya perbuatan dia yang kita nggak tahu. Wa alusunna wal jamaah, alusunna wal jamaah, ia takiduna bi an nali kulimaklukin ajal, ajalan. Alusam wal jamaah dia berkeyakinan bahasnya setiap makhluk itu ada ajalnya. Wa an nahulantamu tanabsun ilah biatnilah. Dan sungguhnya seorang tidak akan mati kecuali dengan izin Allah semata. Kitaban muajjalan, catatan Allah yang telah ditentukan oleh Allah. Fa iza ja'aluhā la yastakhirūna Dan apabila seorang itu telah sampai ajalnya, maka enggak bisa diundur atau diajukan enggak bisa, walaupun sesaat. Wa id māta au qutila sanaynya dia mati atau dia terbunuh, fa innamā yamūtu li intihā'i ajali al Maka itu adalah memang telah habis masanya segitu. Allohu taala wa makana ilafsin antamut illa bednilah kitaban muajjalan dan tidaklah wa makana ilafsin antamut tidaklah jiwa akan mati illa bednilah kecuali dengan takdir Allah tu dengan idin Allah kitaban muajjalan sebagaimana dalam kitab yang telah ditulis oleh Allah swt. Wa al-sunnah wal jamaah ya taqiduna wa 'ala al-mu'minin al-muttaqin bil jannah haqqun. Al-sunnah wal janji Allah kepada kaum mu'minin yang bertakwa dengan surga adalah hak adalah benar. Wa bi ta'dhibil usaa al-muwahhidin finnari haqqun. Dan ancaman Allah dengan azab bagi para pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid dan orang yang melakukan perbuatan dosa di neraka adalah hak juga benar juga. Wa waidahu bitadzibil kuffar wal munafikin wa khuludihim finnari haqqun. Dan ancaman Allah dengan azab para orang kafir dan orang munafik dan kekalnya mereka dalam neraka itu adalah hak perkara yang benar tidak ada keraguan al-sunnah. La yukhlifullahu jalla wa ala wadahu. Allah tidak akan pernah menyelisih Janjinya sebagaiman Allah katakan: Wa la tina wa amilus salihat sanudhi luhum jannah tinta ciri anhar Orang-orang yang beriman beramal saleh akan kami masukkan mereka ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Khalidinafiah -sungai, abadan yang mereka kekal di dalam surga selamanya. Wa ta'ala yahkan janji Allah adalah benar. Waman asda kuminal lai qila dan siapa yang lebih jujur dibandingkan dengan Allah? perkataannya. Walakinallaha subhanahu wa taala akan dapi Allah subhanahu wa taala wa, ta wa atabil anil usatil muwahhidin. Akan Nabi Allah demikian pula menjanjikan ampunan bagi para pelaku maksiat dari kalangan al-muwahhidin. Bifadli dengan karunia Allah, wa karumih dengan kemuliaan Allah, wa rahmatih dan dengan rahmat Allah wa bi syafaati dengan syafaatnya yang orang yang Allah berikan hak memberikan syafaat wa ahadun minhum fi nari jahanam dan tidak akan kekal seorang pun dari kalangan al islam di jahanam wa an ghairiihim dan menafikan yang lainnya artinya selain muslim mereka kekal di dalam neraka qala la qala allah ta'ala inna allaha la yaghfiru an Waqfiru Maduna dari Kalimah Yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik dan Allah dengan kehendaknya akan mengampunkan dosa selain perbuatan syirik. Demikian Ekotivilla. Ini berkaitan dengan mensikapi nas-nas al-wa'id, al-wa'du -wa al-wa'id. Bagaimana kita mensikapinya? Tidak sebagaimana yaitu khawariz dan alul bida yang mereka itu Mensikapi nas-nas dengan cara yang salah Dengan itibaul hawa Dengan mengikuti awal osu mereka Sehingga sampai eh ini Keyakinan mereka Pelaku dosa besar Sebelum mereka matinya tidak bertaubat Maka dia ahlunar Khali dan fiha Sebaliknya murjiah orang yang mereka melakukan dosa apapun maka mereka adalah tidak ini tidak ada masalah dengan perbuatannya karena iman dengan perbuatan enggak nyambung terpisah iman dia tidak akan rusak dengan perbuatan jenis apapun maka ma murjiah bertentangan mutlak dengan khawarij dalam perkara iman dan amal tersebut demikian kan, ikhwan mudah-mudahan bermanfaat